Вони ширилися на світлі, пересувалися з місця на місце і щезали, коли починалася місячна на ніч. Часом пропадали з поверхні земного супутника гігантські цирки, ніби їх покривав хтось непрозорим ковпаком, а пізніше несподівано знову з'являлися. Одного разу в кратері Коперника бачили світляний трикутник. До нього з різних боків повзли яскраві цятки і зливалися з тим геометричним узором. Такі повідомлення не давали спокою Славкові. І ось з допомогою Максима Івановича, учителя астрономії, він змайстрував невеликий телескоп і в ясні ночі не зводив очей з таємничого місячного диска. Нічого нового він на місяці не побачив. Зате став мимовільним свідком дивного явища природи. Коли за ліс упало дві зорі. Хлопець кинувся до хати, захоплено гукаючи. Боліди! Боліди упали! А? Що? Жахнувся зі сну батько. Чого ти гвалтуєш серед ночі? Я ж кажу, ображено звався син, за нашим лісом упали два великі боліди. Які боліди? Небесні камені, метеорити. Завтра побіжу шукати. Треба сказати Максиму Івановичу. Це ж знаєте, яка подія. Ото подія, невдоволено пробурчав батько, каменюки якісь упали, впали, а ти кут-кудачиш, ніби курка над яйцем. Та не прості ж, а з космосу. Вони скрізь однакові, позіхнув батько. Читав вже в журналах. На місяці такі самі каменюки, як і у нас. Камінь, він і є камінь, хоч ти його і освяти. А як же тобі забажалося побачити його, то скажи проти Максиму Івановичу. Ну, цить, не шуми, хай подрімаю трошки. Та спати не довелося ні батькові, ні бабі оришці. Гроза розбудила всіх. Баба нажахано поглядала у вікно, хрестилася, коли блискавиця десь поблизу заганяла громову стрілу в землю. Горобина ніч шепотіла вона зітхаючи. Одведи й заступи, господи. А яка це горобина ніч, бабо? поцікався Славко, висуваючи носа у вікно. «А ж. крикнула баба, замахуючись на онука. Як стібни, то й не кавкнеш, то не просто гроза. І дві зорі впали за селом непрості. Колись таке вже було. Що було? Як була я ще дівчам? Пам'ятаєш, минулого літа я хотіла вам оповісти, а ви сміялися. Скажу нині. Діло було ще за царського режиму. Ще й на гулі я не ходила. Якось вночі упала теж заря в Вовчу долину. А де це Вовча долина? Тепер вона Чортова називається, а тоді була Вовча. Так ото, кажу, я упала, заря вночі, і почалася гроза, така як нині. От веди за ступи, бач, що діється. Далі, що далі, бабо? Ну що, скінчилася гроза, а в вовчій долині люди стали помічати, як тільки ніч, так щось і світиться. Що світиться? А хто зна що? Над каранню таке мариво, наче зірниця. «Не вигадуйте, мамо!» – невдоволено звався батько. «Геть забили тямки хлопцеві казками та чудесами!» «А от і не вигадка!» – сердито мовила баба. «Все як нині, досі пам'ятаю!» «Спитай старого Ониська, він не дасть збрехати!» «Ти ж не з вогників, а зеленьок!» «О ти не знаєш, а я знаю!» Найшли, кого питати, буркнув батько. Відомий базіколо, що чарку налити до світанні не переслухаєш. Тату, не заважайте, хай баба далі каже. Світиться та й світиться, вела далі баба, тривожно поглядаючи за вікно, де ми хотіли зірниці. А що, не знають люди, бояться йти туди? Я б не побоявся, сказав слабко. Знаю, знаю, хоробрий який. Минув час, із вовчої долини вийшла баба. Баба Яга, стара горбата.